ta oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa mentabihahum bi ihsanin ila jomit din. Shukua së në ruar të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet, të kuna Allahu të zhujal, nësë paqë dhe bekimet të ti, qovshin bi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familën të ti shokët, dhe të gjitha ta qëndikin këtë rrugderin ditën e punit të kësajbota.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 në një pytje të madhe që e kemi emërtuar me të vetë emisionin që ka thot feja. Andaj që ka thot feja për këtë, që ka thot feja për atë e kështë mërëat. Në emision të kaluara jemi munduar që pytjet të jenë një bazë dhe një themel mbitësin dë ndërtojnë pastaj edhe temat e tira që dë të rejtojnë me lene Allahu Gjallahu Ala në të ardhëmën. Andaj kemi thënë se që ka thot feja për shahadetin qëka është shahadeti, kur pranohet shahadeti, e kështë më ratë. Qëka thotë feja për fenë, qëka është feja? Qëka thotë feja për Mohamedin sëllëllahu a.s. e kështë më ratë. Andaj, këto trija janë baza, bitësida të ndërtojtë pastaj, të raja, shtëpi, të raja ndërtes, që mund të quatë ndërtesa e adhurimit të Allahut Azogjel. Kështjela dhe fortifikata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 fushat e caktuara ndersa fusha te tjera nuk e lejon fenet te perten ky neri ka e ka vërtir qe pastaj ta ndërthon kendertest te fuqishme sikur se si as se kemer etjmera pas kse i baze ka do thet edhe rendite tjeter q do te kishim pa mundi ta respektoim sikur se kemi respektuar qe nga fillimi renditen duke filluar nga shahadeti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 Në këtë sura, Allah Gjellara ka përmledh me dëvërtet shumë dispozita, shumë regula, shumë ligje. A në surja bekara mund të konsideruat një bazament i rëndësishëm për jurisprudensin islame, për ligjin islam, për dispozitat dhe regulat praktike që kanë të bëjnë me jetin e besimtarit. Në kuadrë të kësaj sura, është përmendur edhe agjerimi.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 me këtë ajetë japim përgjigje në atë pytin e parë, ku thamë se qëka thot feja për Amazonin? Unë mendoj se, vetëm, vetëm, pa inkuadrimin e argumenteve tira, vetëm me këtë ajetë, do të ishte e mjaftushme, për një musliman, ta kupton rëndësin, vlerën, peshen, pozitën, e këti adhurimi në finë islamë. Shumë njërez, përshka këtë vapës e madhe, Kan filluar tashmë të hamënden, kan filluar tashmë të hezitojnë, nuk e di, vërtir, vap, si do t'ja bëjmë. Nuk kanë motiv për të agjruar. Një vap i demoralizon, një vap i dekurajon. Andaj, më vërtet kemi nevojë të dim pse të agjërojmë. Pse duhet un të mbes i etur i uritur? Pse duhet un ta të përballoj tër kët vap i uritur dhe i etur?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 Dhe, me më, dhe më me malëngjim do të apresim këtë muaj do të gëzohemi si kur që i gëzohet miku ardhësë miku që nuk e ka parë kohë të gjatë si kur që i gëzohet nëna fëmiju të saj që i vie pas një kohë që i ka munguar andaj në ka munguar këramazan më të ti nuk në ka vizituar në ka mërmali për te me zi po presim që të vie janë nëmbushur zemë në ato në malëngjim kur të të vie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 Juve që u kanë vequar për t'ju shpërblujarë, juve, juve për po i thërastë. Ju që keni thënë se Allahu është një, ju që keni thënë se Allahu nuk ka shakë, ju, pikrisht juve për po i thërastë. Ju që keni dëshmuar se e dëni Allahu në shumë, ju që keni dëshmuar se Allahu është ajë që për po ju furnizanë, ju që keni dëshmuar se gjdo gjekeni për Allahu të azovë gjellë, Jë që kini dëshmuar se Allahu qët xë dhe gjehë ka ndore në ti, tërpushtetë i ndore në ti, jo, pi krishtë jo, jo të tjeret. Jë që kini dëshmuar se Allahu nuk ka djal, asë nuk ka grua, asë nuk ka shakë, po pi krishtë jo, jo të tjeret. Jë që kini dëshmuar se Allahu gjëllëvele është imshërshme. Jë që kini dëshmuar se Allahu është bujarë, jë që kini dëshmuar se Allahu gjëllëvele është përprasi juaj, po jo, pi krishtë jo.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 që ku është në ruëm, Allahu përthot u është bërë obligim agjerimi, nuk përthot Allahu u a kam bërë obligim agjerimin, që këni, Allahu nuk përthot u a kam bërë obligim agjerimin, unë, Allahu, por Allahu përthot, ku ti be, u është bërë ju vë obligim agjerimin, pësa thua, këndryshim në ndërtim të fjalisë, në ndërtim të kësaj fjalije, pësa?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 që parë dhe të bërshë kësej radhe? Do të agjeraj, dhe do të knaqem duke agjeruar, nga se Allahum ka obliguar. E mirë, Allahua obligon njeriun me diqë që nuk ka mundësi të baj, ju jo vëllaj. Para me ndo, po të vjen një urdhër nga i gjithë më shershme, nga ajë që të danë, nga ajë që nuk të adonë të keqen, po të vjen një urdhër nga ajë,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 Ne që i mshirëm dinin këtë masë për ndrit, tanë, fëmijët tanë, meqët tanë, që i mshirëm i ndrëmet vetë, preka kemi këtë mshirë? Këtë mshirë e kemi nga Allahu Azogjar. Wallahi, ati që Allahu si kapë mshirë, asë fëmijën e vetë nuk din me dashtë, nuk din, a i nështë atë danë, për nuk din, nuk din të mshirën, nëse s'ka mshirë. Një njëri ertëk Muhammedi sallallahu aleyhu sallam,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 dijë se ngarkesë është e përcjellur me mëshirë, në kumund është e pamundur që Allahut na obligon me dejt dhe e obligon të jetë i zhveshur nga mëshira, nga dashuria, nga përkrahja, nga shpërblimi, nga afrimi, nuk është e mundshme. Andaj vllai i nderuar, motra e nderuar, sa artën të joni që Allahu po ju thrat, o ju që keni besuar. Prete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 Ma enzëllëna alejke al-Quran e li të shka. Allahu thot, nuk ta kemi zbrit, o Muhammed, o ju, njerës, kuptane, nuk e kemi zbritur Quranin që tu a rëndojmë juve, ju. Jo! Quranin e kemi zbrit, po tu a lehëtësumë juve, ju jo pa Quran rëne keni, na po të shërëm, tu shkarkujmë ka kjo barë që lehëtëja tani. Andaj e gjërimi është për tu a lehëtësuarë,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 Shumë, shumë, shumë shëkullore të gjithë të që i kom dashtë si shenë e dëshurisë ti me ndëjtyre ka qenë si ka umbligu ma gjerim. Subhanallah. Allahi, Allahu në danë, andaj në kanderu ma gjerim. Allahu në danë, andaj në kanderu me prit muajnë Ramazan. Allahu në mshirën, Andaj po na mundësën të agjerojmë, kështu kuptoje, jeroash. Jeroash. Në këtë kontekst, që fulla dhe një më tani, fu të Ramazan, nga këtë këndë shikon të, nuk kam më letë, nuk kam më bukur, nuk kam më mirë, edhe buzit kërë shkrymohen, kënaqesh se për Allahun e ki.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 e ndëgjuën duke u lutë kështu. Shikoni, para luftës, kështu lutaj. Tha, o zotin madhë, me mundësa që sot të takohem me më të rëzikshmin, më të vështirin, më tërimin e atyre që kanë alme në luftu. Ta luftajet, më luftane, të më godit e ta godase. O zotin më mundësa që të sot, sotin më mundësa Allah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 atë më godit në barkën, dure, të, të, të, të gjymtosëm tërsisht. E kur dalë para te jo, ozot qashtot, me barkë, të shkyre, dure, të këpu, të luftë për para, etë më përët është ti mu, ozot. Shiko qëfar lutë, aja la për lutët. Etë më përët është ozot, o rubiam, qëfar i, pëse e bërgë shtu? Allah e din, Allah e din, mirë po, në mësën neve këtu ka urëci, Oro ben, pse e bër kështu? Fët këç që bën të dua e un të them fike ya Rabb. Çe ç'shtoaz Zot, veçse të kum dorth shumë yumbo për ty. Subhanallah. Paramendo kur buzët të shkrumohen, e barku të zbrazët, e ndin lodhje, e thua o Zot, Allah e vesh për ty, se për askën nuk i shkruaj më buzët. Po dashuria për ty Gjitha këmë ju bën të leta. Sa është erëndë kjo në peshorën e ditës e gjukimit? Vesh për ty Allah. Gase veç ti ke pas drejt të më thrys, të më thrasësh, o ju jo që keni besuar, vetëm ti, nga se vetëm ty kanë besuar. Që që të e thët feja për agjerimin? Thët edhe Allah ma shumë, dhe të lasëm inshallah, me lehen Allah të zujen. Mirë po Allah të thëtë, o ju jo që keni besuar, o është bërë obligim agjerimi, Sikur u është bërë obligim atyre para jush, vëllaj, këtë ata që ka loj i ka dasht, i ka obligu ma gjërim, ata allahu që i doni ka ngarku ma dhurim, ata që allahu i ka dasht, i ka fut në emnin, oju që këni besuar. Andaj, kur të thëri, kur të ndëngjash, këtë thirje, oju që këni besuar, andihesh iftuar,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 shpëblimi e shkështot, nga loje veprës, në vapë ke sakrifiku, vapëa, do të bëhet nëmburoj, që të nëmburoj nga vapëa. Subhanallah, sa është interesant kërë. Andaj, theja, islamin e thotë se, e keni, nuk e obligim të them, nështë ta, përsri do të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 sa është kja madhe, Allah në që se vetëm në njëhin e këso jetuim, nuk do nga sfidon as një muaj më, nuk do nga sfidon më, as një lejvapa, as temperatur, a gjitha këto të tjenë, nga se ata që ishim paranesh në e dëshmuan, se këto sfide janë të pa qëndrushme, për balë kësoj bindjeje, kjo bindje ka godjet fuqeshme, rënanë të gjitha sfidat, nga se motivi është i furtë, po, është sfida e fortë po po ia vlen me godit valla ia vlen gase paguhet paguhet s'më drejt andaj thëja në smsa Allahu na kaftuar jo askush tjetër vallahi nuk ka gjurën për para as kanë nevojë mua se tubel kush aq gjurën për para nuk ka gjurën për sy e për façë se skos skos hop skos hop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 un këto dua t'i japi fund për të hapur mundsinë pastaj pas një pauze të shkurtër për të inkuadruar edhe dy shikuet nderuar në, në këtë emision derën e fundit e lutën e malluar që të na mëson atë që është e mirë dhe na të na mundson të punojmë me atë që është më e mirë dhe e lutën e malluar tim nga robërit e Allahut të nxisur ati të për ulur ati falëndërues për begatit të të nderuan Allah nga dënimi dhe të na shpërblen me xhenet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 Pozita e sinqeritetit të dervishë Kris. Mos haroni, në ditën e çdo të, të hënë, ora 19:00 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qëlsat e Mirsis në Pest TV. Rruga drejt Allahut. Një emision që nxjerr në, në pah elementet e rrugës së vërtetë dajt realizimit të urdhrave të Zotit rrugë në për të cilën kaluan karavane të shumta të njerëzve punëtor, puna e të cilëve ishte besim i pastër dhe vepra e mirë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 me xogjin muhammed derma ko allah thot likull jan minkum shir'atan waminhaza <tër> ora 21 kuran me titrim ne gjuhen shqipe <tër> <tër> nan diçni te mërkurën Salamu aleikum ورحمة الله shikues nëruar, të nderuar u kthyem përsëri në pjesën e dytë të misionit ton. Tashmë sikur që e keni të njohur, kjo pjesë është e rezervuar për thirrjet e juaja. Dhe besoj që gjatë tërë emisionit keni pasur raste pa po edhe më herët që të njiheni me numrin e telefonit përmes të cilit mund të inkuadroni drejt për drejt në emisjon apo edhe të dërgoni SMS. Andaj jemi në pritje të thirrjeve si zakonisht Por deri sa të fillojnë thirrjet, ne mund të vazhdojmë edhe me disa pika që kemi mbetur në pjesën e parë të emisionit. Sidoqoftë kemi kemi një thirrje. Kush na lemërot urrë në? Selam aleikum. Aleikum sala mu rahmatullah. Po të ndërluar, ne kemi programin juaj konfijlu me fan namaz. Ne sot kam të dhe i kuj me nësumë a njër, kisha posë dëshirë për hirë të Allahut. Me i bo vëtëm për një abgjytit një në të janë, si farët, farëtë, cynetet, dhe sh shkasuhet në cynetet, cilatësure, ma gjensisht, jam filostare, kom dëshirë me gjithë zemë e azure Allahun, kom dëshirë me një të fejru dhe. E qartë, e qartë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 ndërsa ne kemi minimision duke kërkuar përgjigjen, por gjithashtu edhe me lenë Allahu xha lahu ala do t'ju japim informacione të mjaftueshme ku mund të drejtoheni përmes do të thotë çfarë faqeve, por edhe syrime të prak të, të drejtëpërdore dhe praktike për mënyrën e falës namazut, gatë se patyshim ka shumë fillestar, njerëz të interesuar në veçantë para Ramadanit shumë njerëz kanë interesim për të filluar për të falur Andaj me ndoj se një kërkes e tjilë si kur që si erën nga motro e ndër uar por edhe të shumëta që na vinë vazhdimisht, e, na obligojnë që të përdiqemi praktikesht këture kërkesëve Andaj me lejnë Allah Gjellewa Ala se shpejti do të keni para jush, dhe që ju orientonë si të faleni Kemi edhe në thire të të tërë urnëni, kush në ala e mruhet Urnëni Imi duket të dëgjuar vetëm rnë. Alo. Faleminderit, imi duket të dëgjuar. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Allah ju shpërblet, fut. Amin el jura. Un je katërvjetë aqnis me lezu Kur'an në arabisht. Alhamdulillah. Je swoftun fodhije. Po po du mi dit në ditë që më janë fardh. Po po du për mënsë dit pak diçka na kan ton thuria mulk është e vlefshme. Yasini këtu, a më një ditë rahat si diçka? që kam muj përmendësh më mësue skrit. Muj në mërive zdi dikona, adhen qëka është më falë, a ka mënë më qime në të regua. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Hajde Allah ju shtë të blifë. Amine dhe juve. Do të të pytja ishte ndelidhur me e, lezimin e Koranit dhe e, ka dëshirë me ditë se qëka është obligative të mësot përmendësh nga Korani. E, dhe silë disa shembojë surën mëlkë e kështë më ratë.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 në kuptimin e, në mësimit përmendësh në gjuhën arabe, të kuptohën i drejtë. Se për këtë surës mulkë edhe surëve tjera, ka arë në hadithet përgameris a salem, se disa surë janë të vëlevshme për të ledzuar në rastët të saktuara, por ledzimi i tyre nuk kushtë të zotë tjetë përmendësh. Andaj vlera e ledzimit të atyre surëve, a rritë edhe duke i ledzuar me sy ju duke i thëm përmendësh, si kërës surja mulkë.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 Urnani, kështë në lejmë rrëtë? Kështë e Pistivis. Urnani? Kështë e ka pasë dërshirë që gjithëre kote funit këmë qitë kuranë në gjuhën arabe, e aqë shumë mësova prej Fana Meledu, për kote funit qëka nuk tje peqet në në gjuhën arabe, veqë më shtepë. A kështë e pasë nësi në gjuhën arabe në gjithë? Më falë edhe njerë, qëka me di në gjuhën arabe? Kështë e ka në gjuhën arabe? Në gjuhën arabe, si do nësë surëm El Bekare, që që gjuhën Arabë, në, në gjuhën arabe, Kur'anin. E mësura shumë në le gjuhën në gjuhën arabe. Po kote full nuk pesit në gjuhën arabe, vetëm gjuhën Shqipë. Po, po, po, e qartë. Zotë i shë për blitë, për mundin Shqipër banin. Amin, edhe ju Allah e shë për lefët. Hamdula, kjo është një ndikim pozitiv, dhe të tëtë i, i, i gjithashtu si kështash edhe i, i emisioneve që po prezent E se përket asaj të shkrimit arab, inshallah, më bësej që këtë kërkes jendu kënë dëgjuar ata që miren me këtë punë nga stafi teknik, e do të kemë parasysh, inshallah, bi idh nila, që të kemë më letë për të ledzuar. Këmë edhe një tiri, urnoni, kush në lejmërod? Kush në lejmërod? Ado. Pa, po ju ndëgjojmë? Është një gjukan në shqip. Po ju jedit apo hetme apo duhet me çdo më kënuar për ta? Po. A ja bëam minë në shah? Po, po e çort, e çort, e çort. Do të kalëzuar Kur'anin gjuhën shqipe dhe a konsiderohet kjo hatme dhe a duhet në fund të këtij leximi do të thotë të bëhet ndonjë lutje dua caktuar e kështu me radh. Fillimisht duhet të kemi të qartë se Kur'ani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 Kur të desh a ko pa djegsimën tjetër? Mfal thën nuk qa, flet. Po? Do thot nuk flet apo është i smut mentalisht? Po, kod meta, mendore nuk mund me të me ful. Skafsi me ful. Po, po, po e qartë. S'kam pa kuptondi kjo. E qartë. Kësh se këtë temi. Faleminderit. Njerëzit të cilët do të thotë për shkak të metave të caktuara që i kanë, qoftë fizike në kuptimin e të, të trupit, do thot mentale dhe këto meta u pamundësojnë të kuptojnë kërkesat. A ti i thua për shambull, Allah u ta ka obliguar agjërimin, e nuk kuptan, që ka është obligim, nuk din, nga se do tëtë katë meta. Këta njërëz, do tëtë, për ta do të ketë ditë në gjykimit, një, një provim, si kurse ka ardhë në hadith të pegamberi sër Allahu al-Sërbë. Njërëz që ka mdhej kur të smur, si që kështë, e s'ka kuptu farë, nuk kupt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 Unë po e punoj kamarjer, po me ato e moj familjen, po në Ramazan e punoj, masë e që kam haram i shërbi po. e zonjer vëqës haqërojnë. Vëqë deshtam të me ditë e kam është të ndurës të asë të kam haram, në idam familjen të keqë mos me punu. Po e qartë. Se këtë profesion e kam. Qart, e qartë le, e qartë.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 Andaj, për këtë pytje, për, për, për më jaftohen me Me ka që nga që të kemi një telefonat Ornani, kush në le më rot? Allo, salamu alaq Aleikum, salamu, rahmatullahu Në në nga musliman, ndesh të në dërgjën Nga në tjetër Në nga në tjetër Në nga në nga në tjetër Në nga nga në nga në tjetër Po? Nga dhe të tjetër në Ramazan i në dhjële Po, po imbjullon kone gjumar qëtë po po edhe Allah ilshom dhe reçet maht shumë ti gjumar po këm dikëm për 4 edhe në kazë tërçin profet të maht maht feti radit ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah alhamdulillah alhamdulillah kush më në dhëta dhërën i kyti e tjetër veç emi l'a dhëvan Më nga spegu rësë namazë të sabahit. Që që ka fali dërgëm e abahit? Në që faqë gjatësie, që ka në e në rëfu? Që ka në e në të sëzë? Po. E që të të praktikojnë? Mu po mundëm në vitë kjo. E qartë, e qartë. Do të flasim ishallah për këtë. A më nga spegun, edhe aty nërë që përmë dëzgjojnë e otirë, ishallah ti bërsh të dhekë i këti momentit me praktikur, që shë ka praktikur i dërgumit Allahot. Po, inshallah. Po, inshallah. Do të mundohme, inshallah. Po me di që, a, të nishti, shet, a, me ndërgumisht ti pas kaqësht, investimit me ma është këmë temel. A. E qartë, Allah. E qartë, Allah e që përrejt. Allah e që përrejt. Aleikum së salatulloh. Dhe të të nëkodrimi këti Allah, ishte edhe një farloj, nështë, uh,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 por ia ja kompenzon më shumë shumë të mira, ama duhet pak sabër. Duhet pak durim, duhet pak të dëshmojmë se jemi duke sakrifikuar për të. Nëse kalojmë për yjin, tani do të presim shpëlim me shpëlimet e shumtë anë këtij botë në botën të të të të. Në që, dhe botën tjetër. Andaj i riu që duhet të sebab, saut komunsi, ta pakon sherrin Ramazan. Allah kjo është heri më at për të, për familjen e tij, për popullin e tij, për vendin e tij. Dëshmitarë të këto në aty kemi të shumë vëllezër të, të ndryshëm.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 Ramazan Facebook shoh po nimet e Ramazan ai na just 3000 Allahum po kom po tingjën ditë nën solinë se nuk e merr këto roshunë më janë vjen më në fam shok sa keshet po vao as te leun asi deri te Ramazan is a for you a chart a chart inshallah do të mëni për një jetë edhe ju edhe ju andaj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 Duke e thon Subhana Rabbi El Adhim, Subhana Rabbi El Adhim, Subhana Rabbi El Adhim. Do thot 3 hera, past hera deri në 10 hera. Duke e thon dal ngadal. Jo Subhana El Adhim. Falqoptimi koke. Subhana Rabbi El Adhim. Okay. Subhana Rabbi El Adhim. Subhana Rabbi El Adhim. Duke pretur çfar po thot. Duke ndier çfar po thot.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 Bën rukunjare, që tësot pak, Subhanë rabbi el-Azhim, Subhanë rabbi el-Azhim, Subhanë rabbi el-Azhim, po shënë pak, Semja Allahu li mënhamida. Kësht limiti i fundit, nëndë të që nuk bën mëra. A që kështu fali Muhamidi sallallahu aleyhi sallam. Ndërësaj përket lezime të Koranit, është në telefonat duke në aprit, mirë. Halo? Urnë nëni? Mirë Rama. Pa, mirë Rama. Në të qështë?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 Sabahu 2, Dreka 2, Ikindia 2, Akshomi 3 dhe Acija 2. Kështu ishë namazet në filim. Në filim ishë namazet kështu. Pas ta i thot Aisha radialloh anha, në betën nga 2 për Musafirin, ndërsa për, për udhtarin, Musafir arabesht është udhtari, ndërsa u bën nga 4 për vendasin. Përveç namazet sabat, nuk i janë shtur e qatet, por i është shtuar ledzimi i Koranit. Andaj dy reqatët e sabahot, minimum i zxatës duhet të jet sa 4 të drejkës, 4 të jetësis, 4 të ikindisë. Nga se dy reqatët që i mungojnë namazët sabahot, duhet të kompenzohen me lezim të zxatur në reqatën e parë edhe në reqatën e tytë. Mohamede sërallahu alësallam, lezëm të në namazë, surën, se gjde, që i ka 2 -faqe, faqe e gjysë. Lezëm të surën,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 të qëtësot pas taj të ngritet, dhe që ke, ke kërkan një lejpushimin e dhe qëtësimi, e kjo nuk arjet në ngutin që mund të vrim, mund të vrim duk u fal pas, pas rastëve të caktuara. Allahu në uzoft. Kemi një telefonat është duke pritur që sa kohë, që allan në bun halal, urnën e? Po e imi duke ndëgjuarë. A selam aleikum. Aleikum selam, rrullah. A, ti jam nuk a doja ndoshta me në Ramazanin top, po <saw> dashja një ticket. A trakso start carda që un banka faktisht start card tebe, dasham të di Hakim që më nese bli na për 90 apo thon që nuk ka kamata kështu. Nëse blej më atë, faktisht as apo që në data tunë vëmë të parë nuk ka kamatë, nëse nuk pikçat janë faktisht ata thaktojnë po do të të pizir, me ble përmes kart kardelesh. Po. Aleikum selam. Aleikum selam turma e çart. Andaj kërsoj të qa, ka të bën me namazin e sabahut. Nësa pyetja rrotull që erdh ishte nga një nen që e ka një dia 30 vjeçar që vuan nga diabeti. Në sallon xhelot ashron atë gjithë smuarit ton. Diabeti është një smu jo e lehtë. Dhe kërkon një trajtim të posaçëm veçantë. Nuk mund ta trajtojmë ne kur dëshirojmë, si dëshirojmë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 në amër të Allah, jo, duhet i përmbami limiteve që Allah në, në ka limituar me to, dhe në qësë në dëmë të ndirin kënë mas, lirohet nga gjerimi dhe nuk ban me a gjeru. Kemi një pytje, telefonat të radhës, urnani? Alëm? Po, po i ndëgjojmë? Salam aleikum. Aleikum, salam, ratulloh. Një pytje po du më të avon? Po. Qka do më thonë bija që nuk të nërojnë vlasnia, a e kam gjina që s'pi formatin hesh? Po, po. A po në një pytje, mama? Po, po qart. për... e qartë. Një përgjigje për... Po e shala, po e shala. Natën e mire. Mbetëm të kë... Po, ledzim... Diabeti është e qartë. Ota të tash në qovë se dëmëtonë dherë në atë masë, si kur që u përmëndë ata rilirohet nga rilirohet nga agjerimi mir po asht mir ç për ramazanit më bëu një konsultë me mjekun ç nëse ka mundsi ka mundsi të bëhet një bashkë me terapisë nkurrat pas ivtarit ndaj agjerimit kjo do të ishte më e mirë po nuk ka mundsi dëmtuhet shëndeti nga agjerimi themi se në kët rast rilirohet nga agjerimi nuk ka pik gjunjoj madje nëse dëmtohet deri në atmosh që përmendi ajo që na pyeti atëre e bën edhe obligativ prishjen e agjerimit tha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 Anda Ajmalia nuk është në feston. Nuk është pjesë e jona. Dhe duhet që Ajmalia që kemi të djegim. Të djegim nga shtëpia. Dhe në vend të Ajmalieve të lëzojm Kur'an. Të marrim librin buroja e muslimanëve, libr i vogël, shumë i bukur, ngjapp me majt. Nburoja e muslimanëve, aty që lutje, e lutje për lolë raste 18 që ke nevojë, apo dom për gzem, apo dom për hidhnim, apo për smundje, apo kur blen diçka, apo kur shet diçka, apo kur shkan dikon, apo kur vjen dikusha. Apo kur të shmëngjesh, apo kur është akshama, për çka dush i kia të lutet. Andaj zaventsoni Hajmaliat, gjunjë Hajmaliat, zaventsoni me buronin musliman dhe lutni Allahun me atë që ka lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi një thirrje? Po. Po po ju ndajoj. – Salaamu alaikum. – Aleikumussalam, Artullah. – Kam në pytje. – Fale, Allah. – Alejojët, smië, në manë kovë vazhër po dial, në në thyrë është në në në në në në përgëzhel se vazhën në thyrë me dial, dial e në thyrë me vazhër. – Po, e qartë. – E qartë. – Kërëgjëm. – Do të të pytja është se alejojt do të të përshka këtë te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 Allah. Allah që mund ja të pavë çilla bomba që popo që ti do të shmfir Allah e shpëleft. Sot amar ku na selam aleikum. Allah e nderoft, Allah e shpëret, Allahu subhanehu ve teala që ti e tkënoçi më nevojë dhe të pranon mundin ton. Allahu më nduar që të na ruaj nga çdo e keq që do të na bën që bashkërisht të arrijm në xhenetin e Allahut azhajal. Kemi këtu për më pas asaj mesit një pyetje para se të kalojmë te telefonatat. Ë uh, thotë uh, Selam aleikum hox a kimi të drejtë me kërku. Jo, sot hoxha bën mië ndrej gurt të vdekurve me fotografinë. Mië ndrej të do të të vdekurve gurt me fotografi. Varri i muslimanit duhet të doën nga varr nga varr të tërë. Në fakt ke thënë se sot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 Sa so, fukerane kisha hatu me dy mjerët? Po vëqtë dibri me jam mundësum me ja kalu dy familjeve, drutë një ohetë, nuk e dini sa so sevapet i kishku ati dik në të tje. Dhe nuk janë vëritë e muslimanve me mermere, me, me, me përmendore, me këtu. Së jam të të muslimanve? Muslimanë nuk bëjnë kështu. Po, një shenë të këmbët, një shenë të koka që djetë së është dvarë. Disa djetare kanë liu edhe të këtë në bishkrem, që djetë vori kujtës, të këvun edhe kja. Ma tjepër, s'ka nevoj, s'ka nevoj, ska nevoj ma tjepër. Dhejo është për njerin, ju mërmire. Dhejo në ka për mi, mjaftan. E lene më të vendusën fotografia të e, disa i kompa të këvëllet, ka shumë dhe që ka u konë, që ka punu, kure ka kërë shkollën, pa që ka i duhet e në vërrat e ola? Që ka i duhet e? Do njerëz që kan bon kom me vumë në vorrë, subhanallahu. Varrezët vetvetiu janë të frikshëm, por edhe ditën kur hyn dikon me vorrë, friksohesh nga pa më që isha të gurrëve të mdhënë të asaj çfarë është burr. Vallaj kjo është luksit e pruan, kjo është haram. Kjo është haram, Allah e ka ndaluar. Andaj ato paratë që i shpenzojmë për varreza, për gurr, jepje fugarëve, nimë tjetër, nimë fëmijët tanë, nimë të, të afërmit tanë.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 A shumë nuk në duhet. Dikush, thot, pësë është kërë respekt, vëllaj që kërë respekti. Nuk kërë respekt, mësë me kujtu kur, një një një euro, sadakë për të me edhonë. Që kërë nuk kërë respekt? Nuk kërë respekt me harun dua. Qërë respekt të është e ke harun dua ti, e ke ma kur dua për të zëbënë. Kur nuk e lutë, Allahun e madhë me a falë gjënatë, e ka i marë në vorë. Respekt të është me lutje,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 Andaj bje ka shku në fistuja tje, në është atje nuk respektuat sa duhet, në është atje nuk e gjonë vetën sa duhet, mos më respektuat e dhëtë njëvet, po kështë e respektuat atë e mo? Andaj, andaj, andaj, andaj, andaj, andaj, që se nuk e gjemë ratin ton, në qofë se nuk e gjemë prehjen ton, sigurin ton, në familje ton, e ku këna me gjitë, andaj, andaj, andaj, andaj, andaj, andaj, andaj ndëjojm se bija nuk respektohet nga vllaznia. Nuk e bojn pesë parë se kthyrin kullkart. Madje s intereson për ta kanë probleme. Ka ndjer ko probleme të burrit vet, burri e e maltrëton. I ka thënë vllaznive, skam çka më bë mua, sik kena problemet tona. Subhanallahu. Motra më qen më e para ndeshme se parja xhepet. Ku është rahmeti? Çka është kjo pa shpirtësi deri këthe mas Allahu na ruaj. Po Allahin nëse nuk mëshirohemi, Allahu nuk na mëshiron. Allahu i mëshiren ata që i mëshirohen. Qësë nuk mëshirohen, hu për rahmeti, hu për rahmeti mës neve. Wallah edhe Allah nuk shër rahmet. E Allahu mës më ma qërë rahmet, vaj halli për neve. Vaj halli për neve, Allahu rahmet mës më ma në qërë. Në ne neve në duhet rahmeti, Allahu të zhujell. E fitojmë këtë rahmet, duke mëshurë me zveti. Më sku më e marrë, me më nërua. Çe ju në herë m'fisht huaj ka shkuat atje, ndonsa sik ka punë që ju duhet. Mi mi mi mi me, me, a blen ai në në në në në diskaj që ka nevojë. Me vetë çuaj po shkona ka nevojë diçka me biseduat ja. A ekipi më ndmira, më interesu. Ka se mund të ket probleme, mund të ketë tashë. Nuk mundet vetëm me i zgjet. Nuk ka mundësi vetëm me i zgjet. Duhet çfamilja e saj të më marr me këtë problem. Ai me respektu, mi aq qyr fëmit ka herë. Sa jo? Daj tam çe. Kjo është haram. Kjo është ndalume. Mos më respektoi motër, mos më respektoi vëlla, atë atë. Qase borzë kemi duhem të respektohemi. Dhe do të thotë eh pyetja e e fundit është do të thotë eh shof sadoqet si nuk e kam shkuar mirë. Sadoqet si nuk e kam shkuar mirë dhe nuk po më më do të me definu s'ka ishte pëllutja, po së do qoftë edhe koha e rezervua për këtë emision, do të ka... ka skaduar, andaj dal nga dal përshkojmë ka fundin, pasi që edhe mundësin e telefonatave e kemi mbyull, përshka këtë kohës shkurtër, dhe gjithashtot edhe nga SMS-at dhe në përgjigje për aqë sa patëm mundësi.